Baina, noski, egunak alaginduta, lehen da bizi solstizio argitogu dezan eskatu diegu. Zer da solstizio, Josemari Satruztegi? Oso izbitxia, darraru euskaldun ontzera. <laughs> Bestea, beste. Nola nahi ere, itze, korokorra, unibertsalada. Euskiarekin du, eta euskeraz nola baita esatekotan, esango benuk esasoinen barnean, ekialdia dela. Ez ekialdea. Ekialdea, lurraldea da, sortaldea. Ekialdia. Euskiak, biztanda, lemango gizonaren zat, eta gure berdin, baditu beraldiak. Ta aldioiek, ikustelitiu gure gizarteak, lenguak bezalaixe, egunaren luzamen Batzuetan egun luzea dira, udapartean tabar, eta beste batzutan oso motzak. Ta nolabait hori ikusi zuen gizonak, errepikapenaren ondorioz jarri zituen alako garaibatzuk. Noiz da motzena eguna. Hortik, jakina, sartu zen gertaera horren muñan bera jaking gabe. Hain zuzen muñan da gaur dakigunaren eguzkiaren itzuli hortan urrunena da hola eta bat. Baina harrak ez zuen horrela ikusi, gure zen zientzia zari. Harrak ikusi zuen, ba, gure eguzki gaixoa iltzeradua. Egun motzetan indarra galdu du, agure zahar da, iltzeradua. Oida, neuko euskia hil, eta unberriei euskiberriarekin hasiko den unea. Mm -hmm. Beraz, hortare iritsi zen gizonura, berak zuen neurketako modu bakarra berarekin, personarekin kertatzen den antelako. Eta zin zuen beste modu batean dutu. Enbeste alizaipatuko dugun simbologia munduan gaude, eta irudia irudiarekin lotzen du bere hizkuntzan Eta irudio hortan Abia puntuadu gizona bera. Jaiotza badu, eldutasun bat badu, eta erioz bat badu. Tori aldatzen dio euskiari. Horrela iritsi da lehen esan dugun iruzkiaren eta heriotza hortara. Bere bizialdia egin duelako. Beraz, galderari erantzunezu zuzenean orai, sorstizio delaku hori euskiaren urte aldiaren amaiera da, bere euskiaren erioz hau zelikusten zutena, eta aldiberriaren eriotsa urte berriaren, Euzki berriaren sorrera. Osemarik dio hemezzalak izen emakume antzeman zituzten Euguzkeren aldaketak eta horretazo hartu harturik kalegia ospatzen zituzten bi solstizio garaaiak. Baina Josemari, ospatzen zituela egia bada, nola ospatzen zituen antzineko gizonak jai hauek? Gizonak ez zituen begirale bezala ospatzen. Bere burua ikusten du gizonak sesoniertan, txertaturik, erabat kertakizu noietan. Bera ez da kosmos horretatik at kanpora dagoen zerbait, edo norbait. Garrentzia handia zaio, eta garrentzia handikoa zaio gizonari, sortuko den urte berri horrek, euski berri horrek, Indarrez bere gauzak egitea, horren ondorioak baiti da bazkak, abereak, emaitzak, eta beste gainerako huziak. Ta gizonaren parte harze hori, ospakizunetan, onela gauzatzen da. Alde batetik, alegintzen da aurreti aurtsorragi zanditzakeen loturak eten zen, hausten. Agurea begau, iraganada, eindu behaldia dauran. Tortarako, baditu bere ospakizunaren gauza batzuk ikusgeri batzuk astatuekin ez ta ibiltzen gizon. Ta bigarrena ospakizun hauetan da. Aur txikiari begira, urte jaio herriari begira, alik eta babes hondiena ematea. Herrituaren erlijio mundutik hori datorkio. Torduan alagintzen da bai arerioak, bai sorginkeriak, begizkoak torrelako guziak kalteik egin ez dizaioten aurrerrik horiek desbideratzen. Bildu horietatik doaz gizonaren parte hartzea hortan beregin gizonak. Urte berriari begira arerio guztizatik desbideratzeko egiten zituzten beraz, gure erbasoek garri bateko ospakizun asko solstizio garaikoak esate baterako edo ekinozio garaikoak. San Juan garaiko solstizioan eguzkia bere gallurrera iritsi da eta hori jakina ospatzekoa zen zalantzarik gabe. Ba, inuski, ospakizun horiek Egiten balin badira, zerbait badute begien aurrean, beren frutuak, beren uzta badiraz dezakeenik, haiek aztraktoa ez zuten ezagutzen. Eskuarteko konkreto zerbaiten gainean ibiltzen ziren. Etor, atera genitzake landareak eta landareetan bat baino gehiago badira, baino aipa dezakegu bat. Zein? Maiat zarbola. Hori loturi dago baiudaberrikoarekin eta bai sanjuangoarekin. Ezan nahi da, urtea zirortan, Zuaiz bat ekartzen zen, txukuna, lerdena, garbia. eta herriaren erdian landatzen zen, goian ipitzen ipitzan zizaizkion batzuk, eta jendea lehintzen zen, jolaskontuan igotzen, ta heisten, ta gartzen zuten, pasur da bat, olerosko bat, gartzen zuenaren zetetabat. Mino zuaiz hori gaurko folkloretik oso urruti dago. Et zen folklorea zuaiz horren esan aia. horren esan zen, berdatua zen, berritua zen biziaren ospakizuna. Bizia ezin da begien aurrean ipini. Ez da ikusten, ez da ikusten zer den. Baina bizi horre gondoreak ematen dikio, eta ostoak ateatzen dira. Toren adierazgarri nahusia munduko kultura guztietan zuaitza da. Zuaitza sakratua da, hain zen ere, gizonak ikusten zuen munduak eta zeruak bat egiten zuen hortan, mundu noski, muga hortan, munduan txertatuik zainez zegoen zuaitzak, Bere goikoadarrez jotzen zuen zerua. Torduan, goiko indarre eta amalurraren indar eta lotura eraztuna senzuaitza. Eta zuaitzak atzerri osoan ta kultura kustietan, eh? ez euskalerrian bakarek, duen sakratu zentzua hortik dator. Hain zuzen, trascendente hortan beharrezkoa diren goiko indarrak eta amalurraren barnea elkarsentzioen eraztun bezala. Arazergati udasieran egiten zen maila tzarbola. eta kristauden mora ohaini jarraitu zuena Ni gusi du komentu bateen eh, adibidez eh, horregan gastu tanta agertzen da. Halako gizoni honen beste orda jo zaie ba, mailat jarzea gatik eta bar. Beste zenzu bat hartu duna hasieran zen herritoaren kultuaren nolabait aztarna agirikoa, bizi berriaren mundu berrituaren aztarna zen. Kero zemegi herritan, huehutegi aldatzean, aldatu hori San Juanetara, arruazun, nik ezadututen, betiko, maiatzar boletzen maiatzean, zen San Juan bezperan, gauez, joaten ziren mutilak, nik ezadututana, eta aurrez begiz, jota zeukaten, zuaitzapagoa, ekartzen zuten, ernei ibiltzen ziren guardak mendian, arrapatzekoan, baina hori, nola edoela herrirak, ekartzen zuten, orduak azal guztiak aldua zuen, eta nere etxetik sokak lehiortatik bestetik, Gora jasotzen zuten San Juan bezperan. Torain bertan ere, egiten diren maiatzar bai iturmendin, bai etxareren azten, bai kaikun, eta mendipondorrean jarzen dutena ere, San Juanetan egiten dira. Dai, bai. bai. hori maiatzean zen. Elizak hartu bitu bigauzak, eta beri inkasioak daude, bai batean eta bai bestean. San Juanetan egunean eberi dira e, Zen Bailandare, Zen bai Rosa. Dai zenbait e, intxaurren osto, hori guziak aurrekoaren e, zentzuak, istautuz, etorri diren gauzak dira. Talandari horietan, zuaitzarekin batean, badago beste otxura bat, eta otxura hori etxeko iao da. Zeina? Ostoak ekartzea, osto berdatuak, mutilak neskari. Adibidez, altsasun, bezpenako atendi gagoez, lizar ostoak bila, Da? beste bat, lizarra aurkitu dute. Lizarra ere horietakoa da, elorri alzalexe. Mm -hmm. Badira landare batzuk, zentzu sakratuarekin lotuagoa, bai, bisteak guenak. La senramada zerdara dena, oie dira, mutilak, arzen dituzte, lizarretatik osto berdeak, tipitzen dituzte, beren gogoko nesken etxe horrean. Eta neskak oten dira ia baduten ostorik edo ez, eta Oztogabeko neskaren etxea tristure una da neskaren zat. Zergatik? Bueno, ez da hartaz. Gaur. Orduan beste gauza bazen, eh? Mm -hmm. Gaurko folklorea hori da. Eta horren ordez jarzen badio eta beste zuaiz bat, beste zuaiz batena rama, harreko hori zerbe txarra goezan nahi du. Hortzago mundu bat. Mundu batako. Ekonomikoa <laughs> da. Mm -hmm. Eta hori gaur gelditu dena. Bistan da, Horre bat zuela beste zentzu bat ere garaian. Gu gaut tabu ditugun e, seksua mm -hmm. eta gozoiekin lotu izagoen doski. Nolandarekin egiten da hori ere. Beste landare sakratu bat hain zuzene lorri txuria da. Zuk ikusko zenuen toki askotan nola koroia txiki batzuk egiten dire horren ostoarekin. Behar bada arrozaren bata malin bada aurare jarzen diote. Mm -hmm. Eta san juan argitu baino lehen goizean ipintzen da atalor buruan etxeko xarrelan tari nagusiaren buruan baina euskia atera baino len geneten gizonek eitan tori